то темні сни не випускали мене зі своїх давких обіймів. У них я продирався через сліпучу вогненну тунелю, і з боків простягали кощаві руки мої цимбори-бойовники, що лишилися лежати горілиць на притиснянському полі і ті, котрих гнали по тому зі мною на перевал. Мовчали їх сірі полотняні губи, Лише очі горіли колючим огнем. Я не пам'ятав їх імена, але вгадував лиця І звивався вужем, аби ті руки не перейняли мене, Не потягли в темні липкі вирви. І чув знайомий голос. Нащо йдеш за нами, хлопче? Усій ямі вже не є для тебе місця. То був сотник. Він стояв осторонь, спершись на піхви від шаблі. Правий вус його понуровисав, а гліцький френч дірявили припалені ямки. Що то? звідав я. Польські кулі, відповідав сотник. Їх кожному вділили на перевалі. Господи Ісусе, гойкнув я. Ісус лишився на полі, зронив сотник нашими душами. А ти чому, хлопче, привів сюди свою? Бо в мене нікого не лишилося, крім вас, пояснював я. Нас немає, а з тобою, хлопче, весь світ, який потребує тебе там, де ти є, лагідно провадив сотник. Іди собі геть від дерева Христа. Іди, до свого дерева життя. Я вертався зі сну, як із тлуми, в явність свіжого передрання. Але стражденні лики ночі і далі мутили мені зір, тріпотіли у листі близького дуба кожен різьблений листочок, як зморений вид, котрогось із молодих караників нашого Мартовського бойовища. Залиш нас у спокої, неборе, шептали з глухої пітьми порепані губи мого командира, бо ми заслужили цей спокій. І я зривав ті листки лиця і пускав за водою, споряджаючи їх словами пливіть у безвість, у мертве море. Аби так щезли, пропали, як пропадає сіль від води і віск від вогню. І вони пливли один за одним, рій за роєм, чота за чотою. Тоді обіймав я шерехатого дуба, просячи його дубе, дубе, чорний, у тебе дубочки синочки і дубочки дочки. Тобі дубе, шуміти й густи, а мені безрідно рожденному. Крещеному спати і рости. Понеділок з вівторком, Середа ще твергом, П'ятниця з суботою, Неділенька удовиця, Найдобрий сон мені присниться. Дуб полегшено, Порипув обзітхав. Спав я відтоді, як скупаний. Мої сни глибшили, світліли, Замість гомону людського Повнилися Отячим щебетом. Якщо будеш докладати свій розум до всього того, що стається з тобою, то ніщо в світі не стане тобі перепоною чи гнітом на тому путі, що призначений тобі. І ніколи не будеш нарікати ані на долю, ані на людей, ані на час, у який живеш. Не ти для часу, а час для тебе, не діли хвилину, не розтягуй годину, не обганяй і не помножуй час. Скорися його звичайному і мудрому плину, і він винесе тебе, куди належить, у вічність, увійди в час, як у ріку, розчинися в ньому, щоб простити минуле, пізнати теперішнє і розгадати. Будучне. І прийде спокій сили і сила спокою.